Наркологічний кабінет, до якого я прямував, відчинявся о восьмій. Та я навмисне приїхав раніше, аби перевірити, чи не маю за собою хвоста. Тепер, коли я мав всякі такі зачіпки, підставлятися було б абсолютно нерозумно. Я навіть не ночував вдома, перекунявши в невеличкому флігельку, який... Винаймав у старенької бабці, котра перебралася жити до сестри. Колись я певний час переховував там клієнта, який вплутався у фінансову аферу з кидалами.